«Марина Олексіївна тут живе?» «Це я. Мене рекомендував Юзеф Тадеєвич. Я дзвонив вам сьогодні». Брязнув ланцюжок, і двері розчинилися. Іваницький зайшов до передпокою, з цікавістю розглядаючи господиню. Вона справді була молода і врадлива. Вони прийшли до просторої кімнати. Марина Олексіївна кивнула Іваницькому на крісло, а сама заходилася поритись коло бару. Господиня поставила на журнальному столику перед гостем пляшку і наповнила чарки. «Юзеф Тадеєвич сказав мені, – почав Сухо Іваницький, – що ви цікавитесь іконами. Давайте спочатку вип'ємо трохи, – грайливо мовила Марина Олексіївна, а тоді вже поговоримо про серйозні справи. У мене сьогодні алкогольний настрій». До того ж, Юзеф знає своє діло, і якщо вже рекомендує він, Марина Олексіївна усміхнулася. Іваницький не зрозумів, чи це данина на розумові Юзефа Тадеєвича, чи визнання його Іваницького ділової вагомості. Про всяк випадок заявив трохи пихато. «Я, правда, не знаю, чи зможете ви задовольнити мої інтереси. Йдеться про досить велику суму. Не турбуйтеся» махнула рукою господині. У нас вистачить грошей, щоб купити і не таку мазанину. Але не треба зараз про це, вип'ємо. Вона поставила якусь довгограючу платівку, вичавила у свою чарку з кон'яком півлимона, випила все, не скривившись і не закусивши, одним духом, і закурила ароматний кент. Марина Олексіївна не забувала підливати і гостині. Потім, аналізуючи свою поведінку на квартирі в Марини Олексіївні, Іваницький страшенно картав себе. Адже, повівся, як останній дурень, мабуть, відразу сп'янів. Він закурив із господини пачки і для чогось почав розповідати про вчорашню зустріч із відомим художником. Омелян Іванович і справді зустрічався з ним. ви познайомили з метром, назвавши нашим колегою. Відомий, байдуже, ледь глянувши, потиснув йому руку, і це зачепило заживе Іваницького. У думках перебрав останні твори метра, придумуючи їм ущитливі характеристики, але тепер хвалився, що висловив усе це метрові просто в очі. Московські колеги, мовляв, були страшенно задоволені, що він утер носа відомому. Марина Олексіївна кивала головою, і підливали йому в чарку. Омелян додалі вище піднімався у власних очах. А довгограюча платівка все крутилася, звучала ніжна інтимна мелодія, і Марина Олексіївна, певно, перейнявшись повагою до Омеляна, раптом сказала йому «ти» і запропонувала потанцювати. Вона так і сказала, «Я люблю танцювати з гарними чоловіками». І Іваницький не міг не погодитися з нею. Щось в ньому таке є. Раптом він подумав. Наплювати на все, коли поруч така чудова жінка. Певно Марина мала іншу думку, бо поправила зачіску і мовила. Зараз прийде один чоловік. З ним і вирішиш свої іконні справи. Та Іваницький був настроєний на ліричний лад. «Для чого нам третій просюсюкав?» Марина відштовхнула його. «Не будь йолопом. Я ж кажу, зараз прийде Павло Петрович. З ним і домовлятимосься». «А я думав, що матиму справу, – трохи розгублено, – сказав Іваницький. «Зі мною? – обернулася Марина. – Ні, я тільки познайомлю тебе з Павлом Петровичем. До речі, в її голосі зазвучали оксамитові інтонації». Я беру двадцять процентів. Яких двадцять процентів, не зрозуміло Малян? Не придурюйся, мій милий, від загальної суми угоди. Іваницький позеленів. Більше ніж шість процентів ти не одержиш, сказав рішуче. Бувай здоровий, милий, тицьнула гарним довгим пальцем на двері Чао. Коли б ти знала, у що виллються ці шість процентів, то прикусила б язика. Усі так кажуть. «Скільки ти збиралася заробити на мені? Взагалі менше тисячі я не беру». «А з тебе?» – зміряла Іваницького гострим поглядом –